اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وارضى الله عن الخلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوسيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن خير الزاد تقوى وأطي الله والرسول لعلكم تفلحون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 وان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل ضلاله اما بعد يوتيبي بلادن قربان بايرام بريكوچ je bio ramazanski i sto taku bayram to se bracio moi dragi bili blagdaní islâma blagdaní gdje je zamijenjen, je su zamijenjeni blagdani koji su imali u vremenu kufra i širka sa blagdanima, bajramima koje upućuju na tevahid, na islam, na čistu Allahu subhanu wa ta'ala vjeru. Za nekih petnaestak dana, braćuma draga, a već je počela groznica pripreme za blagdane, bolje i nazvati praznicima, koji upućuju, braćo moja draga, koji će doći, upućuju na širk i kufra Allahu azzawajal. Razlika je jasna između istine i neistine. U ovom pogledu naćete muslimane bošnjake da su prilike na neke tri skupine. Imate muslimane bošnjake koji gledaju pa kažu, u pogledu Bajrama, Bajranovaćemo. Oni se ne stide da kažu da su muslimani bane, prinose Allahu subhanahu wa ta'ala žrtvu. Ali, braćima moja draga, kada dođu i tuđi blagdani, kada dođu tuđi praznici, kada dođe Nova godina, oni i to isto tako slave, oni isto tako blagduju, praznikuju. I nažalost, takvih je većina muslimana, bošnjaka na ovim prostorima koji i tuđe i svoje uvažavaju i poštuju a to ne bi smjelo tako nikako da bude naravno druga skupina je ljudi koji su svatili. Allahu subhanu wa ta'ala vjeru koji znaju na koju stranu se mora ići da ne može čovjek musliman biti i tamo i vamo nego mora ići jasnim putem i mora se odreći svakog oblika koji upućuju na nevijestvo ili na širka Allahu azzawajal i to je pravi put koji ostavimo Muhammed sallallahu alaihi wasallam ali ima i treća još gora skupina od one prve skupine. Imate, braćo moja draga, ljude koji se stide sebe, koji se stide svoga identiteta, stide se Allahove, subhanahu wa ta'ala, vjeri, stide se bajrama i ne bajramuju, a tvrde za sebe ja su muslimani, a s druge strane, pogledajte, kad dođu tuđi praznici, čestitaju ih ili s druge strane ulažavaju i poštuju. Žalosno je, braćo moja draga, da jednak čjerka kako priča njena majka nazove je za novu godinu iz Austrije i čestita je u novu godinu ali za Bajram nikad se još nije sjetila od kako je otešao u dijasporu da je nazovi da je čestita Bajram žalostno je braćuma draga da jedna bošnjakinja koja za sebe tvrdi da je muslimanka kada dođe majka isto tako u jednu evropsku zemlju kaže majko nemoj izlaziti u baštu jer vidjet ćete kršani zato što njena majka nosi mahramu To je, braćom moja draga, najveći poraz. To je najveća bijeda. Ovakve, i slične njima, ne treba sumnjati po pitanju njihove vjere. Nema sumnje, braćom moja draga, da je ovo čisto nevjerstvo. Čisto odricanje od Allaho je azze ođel, vjere. Ovaj problem što muslimani kod sebe imaju, problem želje za oponašanjem tuđega, sljeđenje tuđih običaja, sljeđenje tuđih navika, tuđih adeta, tuđe vjeri, taj problem je čak se pojavio u vremenu poslanika sallallahu aleyhi ve sellem. Pa u tom kontekstu bileži imam tirmivi usome sahihu, usome sunenu, za koji hadis kaže da je sahih, vjerodostojen. Od Ebu Vakida Alejthija radi Allahu ta'alanu koji kaže, karežname ar rasuli Allahi sallallahu aleyhi ve sellem ila hunain. Kaže, izašli smo sallallahu poslanikom sallallahu aleyhi ve sellem u pohod, u bitku na hunain. A kaže mi smo skoro primili islam. Tek skoro smo privatili Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Povod po na Huneyn je bio u mjesecu ševalu osmi godine po hijđri. Odmah neposredno nakon oslobađanja Meke nakon što je Allahu poslanik ušao u Mekku, je većina mušnika tada ušla u Allahu vjeru. Međutim, njihova vjena nije se učursila u njihovim srcima. Povedajte. Teksu skoro primil islam. Ni mjesec dana nekima nije bilo kako su privatili islam a krenuli su sa Allahovim poslanikom sa veselenom bitku na Huneyn. I onda prolaze pokraj mušrika. Kaže, ebu waqid u homarer na bil mušriki. Wa kifum, sidra. Kaže, prošli smo pokraj jednog plemena, pokraj jednog mušiškog naroda na putu do Huneyna. A oni su obožavali, odnosno, tavafili su, tavafili su, braćemo moja draga, oko jednog drveta. Još ostali u oblici nevjerstva, paganstva i dolupoklonstva, pa su tada ashabi, neki od ashaba, čak Allahoposlanika za srbem, koji su skoro prihvatili islam, koji nisu shvatili smisao akide, smisao vjere, smisao islama. Rekli, ja Rasulallah iđa u lana zato enuat, kema lehum en Allahu poslani će da i nama jedno drvo pa da i mi oko njega kako oni tavafi. Pa je tada rekao Allahu poslani s.a.v. Subhanallah. Innesunan, to su putevi, pazite, to su putevi kojim su išli prijašnji narodi. I taj običaj koji vi hoćete da slijedite, to je običaj nevjernika. I taj običaj se ponavlja. U je Allah poslanim sallallahu alaihi wa sallam, braćom moja draga, da će biti od njegovog ummeta uvijek oni koji će težiti za tuđim, kome će biti drago da bajramuje na tuđi bajram, da blagduje, braćom moja draga, da praznikuje na tuđi praznik, ko će željeti nešto tuđi, a možda će stidjeti se svoga in u boljem slučaju htjeće i svoje, ali da i neka tuđi. Pa kaže Allah poslanim sallallahu alaihi wa sallam, والذي نفسي بيدي تكمي ان اوغا او تشوي يدي روحي يا душе قلت كما قالت بنو اسرائيل لموسى رك ليست kako je Musa aleyh selam rekao njegovom narodnu Izrael ja Musa idje alna ilaha kama lahum aleyh kunu muntajihun benu israel reku Musa aleyh selam isto kaji Allah posalni kako vi sad meni govorite Dajete mi nam drvo daj nam Allah posalni pa mi tavafimo oko tog drveta kako ani tavaf ove vaše riječi koje ste vi rekli isto kao riječi Benu Israila, židova koji su rekli Musa, o Musa da i nama Boga koga ćemo obožavati kako imaju svoga Boga tražili su od Musa, a. da im da neko božanstvo koji će obožavati jer je Musa, a. nakon što je prošao Crveno more sa svojim narodom, njegov narod je vidio narod, drugi mušički koji je obožavao kipak pa su se tražili od Musa, a. isto tako da im uradi Poenta sinisa ovog hodisa braćo moja draga jeste da će uvijek biti odusnimana oni koji će ići ići tuđim stopama koji će želiti tuđi koji će kažim u najgorem slučaju htjeti i svoje ali privatati ono što nije od nas Braćo nalazimo se kažemo pred ovim novim praznicima vi ćete vidjeti Kako se provlači ta jedna groznica, euforija, u školama, dolazi će vam djeca koja će crtati djeda mraza. A djed mraz, braćom moja draga, prošle godine sam čitao, kako kršćanski svećenici ovdje kritikuju muslimane kako im kradu svetog Nikolu, to je djeda mraza. Oni se ljute na muslimane što im kradu njihovog svetog Nikolu, a muslimani uporni hoće da prisvajaju djeda mraza svoju djecu dolaze će on djeca koji će crtati božićne jelke, dolaze će djeca iz škole koji će pričati o novoj godini i tako itd. U mnogim vrtićima, dječnim vrtićima, govorim po gradovima, purbanim sredinama, obilaze njihovi monasi, njihovi svećenici, njihovi misionari, obilaze djecu braćov, preve predstave, djeve pokone, im određene ideje, znači na takav jedan način, u slučaju da muslimanska djeca nemaju odboljnosti prema tome. Da to se ureže u pamćenje djeci, da to nije ništa loše, da je to njivovo, da je to sve dio bosanske kulture, naših običaja i tako dalje. Vraćo moja draga, pazite dobro šta vaša djeca, radi u školama, povedite računa ako treba, porazgovarajte se nastavnikom, porazgovarajte se učiteljem, a nadam se da su, ima mnogo učitelja i mnogo nastavnika koji svačaju ove stvari i koji razumiju pogodstvo federacije koji neće dozvoliti da ovakav jedan način plasira se našoj djeci nešto što nije naše nešto vraćuje moja draga što je u sukobu sa temeljima Allahove subhanu wa taala vjeri nešto što ne može se pojmiti da jedan musliman može vjerovati ili uvažavati ili respektovati Nije ovaj praznik kao što je Božić Dijek kao što znate Braće oma draga da je to Značinje, značinje to Božića je Čestitanje, slavljenje Veličanje dana kada je rođen Isa a.s. Oni ga smatraju Bogom I zato kažu Božić Mali Bog, u smjeslu rođeni Taj dan, Mali Bog Braće oma draga ibnul Qayyim U dijelu ahkamu ahli zim Kaže Čestitati im taj blagdan Taj nije ovaj praznik Ako nije nevjerstvo u Allaha subhanu wa ta'ala, onda je sigurno veći grijeh kod Allaha azze nego počiniti blud, nego popiti alkohol, nego ukrasti, nego bilo koji drugi grijeh koji musliman može uraditi. Zato čovjek vjernik mora biti svjestan što znače te stvari. Braćo, nama ne treba niko čestitati Bajram jer to nije njihov blagdan, to je naš blagdan. Mi ćemo međusobno da čestitamo sebi, ali neka niko ni od nas ne traži, isto tako. Da mi nekome moramo ili trebamo čestitati njihov vlagdan. Oni su nama 50 godina uporno čestitali i dolazili na naš bajram. I jeli sam nama naše hranu. Ali zato su mnogim usnovani isto tako jeli. Za njihov Božić ili za njihovu novu godinu. I svinsko meso, i pili alkohol, i pijanke pravili. I pjevali, i veselili se da mi nekako 50 godina ti iste komšije koje su učtivo iz poštovanja čestitali nama Bajram prve je došle i krali muslimane oni koji su sa njima slavili te njihove blagdane braćo moja draga musliman ne može dozvoliti da na ovakav način svata da na ovakav način razumijeva toleranciju poštovanje tolerancija koju islam zagovara ili dozvoljava nije na ovakav način nije braćo moja draga tolerancija da ostavimo Allahu vjeru to nije tolerancija to nije poštovanje komšije Poštovanje, komšije jeste, poštovanje ugovora koji muslimani imaju sa njima. Ali nije u kom slučaju ne znači popuštanje Allahu vjeri. Na štetu Allahu vjeri. Na ne štetu nekakvog onaj ulizgavanja, umiljavanja i tako dalje i tako dalje. To je ono što se ne može i ne smije dozvoliti u protivnom ako muslimani izgube te osnovne stvari. Ode Allahu vjera, braćo. Imaćemo generaciju koja neće imati ponosa, koja neće znati šta je njihovo. Ko neć ima ti identitet, neć ima ti kulturu, neć ima ti svoj običaj. Neće znati, braćo moja draga, šta je Allahu subhanahu wa ta'ala vjera. Alhamdulillahirabbil alamin, wa usalli wa sallim ala asyfi al-anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Anna ba'd. Braćo moja, kaže Omer ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kad govori o popitanju, i praznika. Kaže, nije dozvoljeno sa njima tada jest nije dozvoljeno tada sa njima piti misli se na dozvoljeno halal piće nije dozvoljeno sa njima vozi se u istom prevoznom sredstvu tih dana kada oni blabduju kada oni praznikuju jer kaže bojim se da ne bi Allah srđba se spustila na njih pa da zadesi i one koji su sa njima pogledajte mudrosti omara imu hatava radi ni pogledajte njegove, njegove žestoke riječi po pitanju Jedne crte, jedne linije koja mora biti povućena između istine i neistine. Sloboda izbora na vjerovanje. Pazite, sloboda svakoga čovjeka. Laik raja fed din hattabai yana ruždu minul vajib. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala nema prisiv uvjeri. Allah subhanahu wa ta'ala pokazao pravi put Islam i pokazao što je zabluda. I mi vjerujemo da je to zabluda. Ali braćevo moja draga, to ne znači... Ako neko ima pravo na izbor i dozvoljenom pravo na izbor da oni koji su izabrali drugi puta, to su muslimani, vjernici, monoteisti, sljedbenici teuhida, trebaju njima iz nekih lijepih komšijskih odnosa ili tolerancije nekakve, ili pod plaštom nekakvih ljudskih prava i u tome slično, vraćam moja draga da im čestitaju, da im odobravaju, jer nekada odobravanje biva riječju da im čestitaš, da kažiš, na taj način ti njima to dobravaš i slažiš se sa onim na čemu se oni. Nekada, braće moja draga, to biva šutnjom, da čovjek prešuti, a na zlo ne smije se šutiti, mora se pojasniti. Nekada, braće moja draga, to može imati ogromne i velike posljedice, da se ne priča među djecom, među omladinom, pa da odraste generacija koja sutra neće znati šta je istina, šta je neistina. U tom kontekstu kažem, želio sam napomenuti ovaj hadis Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve je kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem na kraju ovoga hadisa letarkubna min qablikum. Da i sjećet medjama ubij, znači biti oni koji sujediti njegove puteve. Nije to običaje. U drugoj predaji došlo, upitali su: "Fe men hum ya Rasulullah, ko su oni?" Polegajte, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve i kršćani. U drugoj predaji upitali su jesu li to židovi i kršćani, hoćemo li mi njivove običaje slijediti, njivove puteve koje su oni išli slijediti, pa rekao Allah posljednji slušanem, ko su drugi ako nisu oni. U tom kontekstu, braćo, razmislite malo, povedite računa o sebi, o svojoj porodici, da imate ja sam put, da znate šta je istina, šta je neistina, i da svaki eventualni napad koji bi došao u tom smislu, kad glažemo napad, Mislimo na idejno jedno porobljavanje, ubacivanje stvari koji nije od naše vjere, da to možete, a ona spremno dočekati, da možete pojasniti svome djetetu i da možete u duhu Islama, u duhu Allahu i Subhanu Teala vjere, odgajati sebe i vaše porodice. Donese salavata Allahu poslanika, salavallahu Islana Mirko, ne ga donese jedan salavat, Allahu i Subhanu Teala ne ga donese, doniče 10 salavata. Allahumma salli ala Muhammedu, ala Muhammedu, kema salli ala Ibrahimu, ala Ibrahimu, innek Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى محمد كما بارك على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهن الفحشاء والمنكر والبغي يعذروكم ان تذكرون وذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون ها <تصفيق>